eta hemeretsiko urtarriak hogei JoKG entzuten zazie Irola errattian FMaren onda zazpi punto bostean iraundabe oporrek, hilabete pasatu da azkenegoz JKG bat egin genuentik. Baina listo, amaitu dira oporrak, hasi da urte barria eta bada garaia lanera itzultzeko. Azken asteotan, herri mugimenduak eta batez ere okupazio mugimenduak zurrunbilo itzela bizi izan da Euskal Herrian. Bilbon Espazio liberatuek, Ba, Carmela eta deustuako gaztelokalak lokalak, adibidez, desalojo mehatzuk konstantean segitzen dabe, baina albizteak, azken azteotan, iruñatik, donostiatik eta gazteiztik etorrizaizkigu batez be. Iruñan, urtarriaren zazpitik sortzirako gauean, Goizeko bosta inguruan, maraviaz gaztetxe desalojatu zuten Nafarrako Foruzainek eta Espainiako Polizia Nazionalek. Inspekzio tekniko baten aitzake erabili zuten sartzeko eta eraikina ustutzeko. Ersoen ondorioz hainbat mobilizazio antolatu ziren eggunen zehar eta aurrengo asteetan. Baruñaian eta baita Euskal Herriko beste hainbat tokitan ere. Erre mugimenduak marabilaz gaztetxeko kideei babes totala adereraitatzie, Eta horren adibide da, Atzo iruñan antolatuktako manifestazio erraldoiak jasotako arrakazta. Atzo, irugarren aldiz sartu ziren marabillas gaztetxera eta pankarta erraldoi bet fatxadatik ezkegi. Gaztetxerik kabe, bakerik ez. Baina gaur goizean esnatzerakoan, irakurtzen genuen nola, polizia berriro navarreria plaza hartu daue labar gauean, eta gaztetxera sartu direla. Baina ez dutela inorto topatu barruan. Protesta kantoratu direla goizean zehar, eta pertsona bat eh, atxilotu egin dutela gaur goizean. Na, behar mendugu nahiko nuke ere bai, nola iruinako aotxa.info proiektu komunikatiboak egunotan dauen lan ikaragarria. Haudana lehen derrotik kubritu eta ezagutzera emonez. Iztilloak eh, poliziaren aldarkeria, herri langilearen resistentzia, Mundu osoari erakusteko instrumentu efiksa izan dira. Benetan ezkerrek asko zu onlanagatik. <totipen> Donostian ere aldeza kijera gaztetxea desalojo harrizkoan sartu da, udalak abiatutako prozesua dalata. Horize ikastola zena berrezko zuten pasadan irailean Donostiarrek, beste hainbat okupazio saiakeren ostean. Hiru iabete hauetan espazioa atondu eta hainbat dinamika martzen jarri dituzte daueneko, zenbat aier eta formakuntza eta hainbat aizialdi eta kulturek imen besteak beste. Navarmentzekoa aurrentzako zaintza gela bat antolatu dutela aurtzaindegi bat osoan oso begi honez hartua izan dana. Hamendoaren amaiera aldera udalak desalojatzeko prozesua martzen hartzen zauela jakinarazi ziren eta urtarrilletik aurrera polizia noiz agertuko zain dabiltza. Gasteizen ere, urte berriko egunean, iztilloak egon ziren polizia eta gaztetxeko kideen artean. Irudienez gaztetxeko kideak jai giroan ari ziren goizeko bederatzea kaldera, hori, ba, gamon zahar gauean normaladan moduan, eta saratatzuak zirela, haitzakia hartuta, gaztaizko polizia municipala gaztetxe inguruan kontra kargatu egin zuten. Imagina dezakezuen moduan, gaztaizko poliziak ez du kargatzen sarata sortzen daueen lokal guztien kontra, ez duela funtzionatzen beste espazio batzurekin. Gatetxe barruurao sartu ziren baina gaztetxe bera ez zen desalojatua izan. Boskire atxilotu zituzten, poliziari eraso egin siehela egotzeta, naiz eta gero, bideo batek argitzen dauen nola, inolako provokazio barik kargatzen hasi zirela. Polizia, bideo hori ea nor grabatu zuen ikertzen dabil orain. En fin, albizte askotxo eukindoguz azken ilabete honetan zehar. Esan beharra dago, dana ez direla albiste txarrak izan, eta gazteiztik beste albiste bat ere errezkatutu nahi dugula. Hain zuzen, TALKA espazio feminista okupatuaren jaiotza nabarmen dugura dut, gazteizko aldesa harrean. Borroka feminista lehen lerroan kokatzea bilatzen dau espazio honek, eta borroka hori konfrontazioaren bitartez jorratuko da bela dabe. Horren segatik izen hori, TALKA. Iabete pasatxo bete da proiektu honen barri dogunetik eta aste honetan udalaren aginduz iberdrolaka argindarra ebagi dotzien arren, argi eta garbi esan dabe, berton geratuko direla proiektua aurrera eroateko. Eta kutsu positibo honekin jarraituz, gaurko elkarrizketaren gonbidatu eta gaiak aurkeztu gura dotzu edaz. Zazpikatu gaztetxeko bi kideukiko duguz elkarrizketaren atalean. Bilboko Alde Zaharreko gaztetxeak hama urte beteko dauz aurten, eta urte urren hori ospatzeko egita orau potentean tolatzen da biltzalako. Biertek aurrera eta igendera arte, urtarrilaren hogeita batetiko hogeita saspira bitartean, hainbat ekintza garatuko dira gaztetxean, Itzaldiak, maien guruak, tailerrak, kontzertuak, bat, herri erribaskari bat, aurjolasak jolasak, kirola, kantzert giemenaldi eta bakarrizketak, eta bar, eta bar, eta bar. Gero joango gara oiek komentatzen eta zazpikatu gaztetxearen ibilbide eta ekarpenen inguruan sakontzen. Hori, elkarrizketan zehaz. Baina beti bezala, horretan sartu aurretik testu txobat irakurrene duetzuet. Pasadan egoaztenean berria egunkariak argitaratutako iritzi artikulotxo bat izango da gaurkoan, Ordu txikitan izenekoa eta maian etxope herena iribarrenek idatzia. Maravilaz eta kijera gaztetxe egoeraren inguruko hausnarketa egiten du ikasleak. Beraz, ba, horra gonbitea. Geratu zaitezte gurekin ordu bete honetan. Guazen! Guazen! txikitan. Magiane txoperen airibarrenek idatzian eta berria egunkarian argitaratua 2008ko urtarrilak amaseian. Ostikoz bota zioten atea, joan den aste artean, goizaldeko ordu txikietan. Nafarroako foruzaingoko eta Espainiako poliziako kideak ziren deitu gabezi joazenak, oiu kamintzoka. Eta zer nahi zuten? Ustez, Rozalejoko Marquesaren jauregiko segurtasun baldintzak behatzea. Egiaz, marabillas gaztetxeko kidei ateak itxi eta ilabeteotan guztiotan eraikitakoa bi egunez suntxitzea. Gaztetxea iztea, nahikoa ez? Eta iruñeko alde zaharra seti eduki dute azken egunotan. Gerra egoera balitz bezala. Balitz bezala? Geure begiez eta errikomunikabideen irudiei esker ikusia ahal izan ditugu poliziatropak alde zaharrean patruiatzen. Kaskos, porras eta gomasko botatzeko eskopetaz armaturik. Foa mezkoak izanen ziren akaso, baina hori bada, zuzenean aurpegira tiro egiteko aitzakia! Donostiako alde zaharreko kijera gaztetxea ustera ere goizeko ordu txikitan bidaliko dituzte erzainak segurazkin. Bidal zitzaken bikauetan eaea jotak, eta bidaltzekotan egun argize ere. Baina ez, zertarako eman orpegia, gauez joaterekin terrorea zabaltzeko aukera iza nez gero. Ordu txikietan joteak erren nahi baitu eggunotan guztietan gazteugarik ezinen dutela lasailo egin. Batzuek are, gaztetxean pasatuko dituztela gauak, autogestioz ere eki duten proiektuaren zaintzan. Sakelako telefonoak ezinen ditugula itzali, ezta kasetariok ere, bada espada. Eta iluntasunean egin beharko dietela aurre, hurbiltzea lortzen duten herritarrek lehen dabeziko kolpei. Jendea babesa ematera iristen den arte. Duela esain bertze? Euskal Gazte independentistak ordu txikitan atxilotzen eta ondotik torturatzen zituztenekoa ekarri dit gogora egunotako argazkiak. Horien bila ere ordu txikitan joan oiziren eta gerora ikusi denez lotarako arazoak dituzte horietako ordutik. ordu txai horietako kidea banintz bi aldiz pentsatuko nuke, etorkizunean. Habe bezela Bihar e, urtarriako 21 batean, ezaspikatuko lagunek euren 12garren e, urtehorrena hasiko dabe e, ospakizuna handi batekin aste osoa irango duen ospakizun handi batekin eta horregaitik ba, pentsatu dugu eurak invitatzea irratsaionetara eta eta kontatu dezatela zer dauketen prestatuta astebonetarako asíke hemen ditugu bikide eta eman diku ongi etorria eta esker honetortzagetik hau Ez, asko zuei eta bueno ba izan bezela itzi egingo dugu gero zuek aste honetarako se prestatu duzuen eta zenbat ekitaldi eta ekintza egongo diren e, ba hori ezazpikatun eta ez bakarrik ezazpikatun baiziketa auzoan zehar Dein. baina horretan sartu aurretik eta ohikoa den moduan ba hasiko gara igual e, gaiari hurbilketa bat egiten eta horretarako ba ez egin barkatu dago apur bat betiko moduan testu inguruaren inguruan ez sentzu horretan ba bueno ga E, nahi nizuen galdetu ba, e, gizarte edo hiri ereduaren inguruan e, jakingo duzuen moduan hiri e, ereduaren inguruan hausnarketa asko plazaretzen ari dira azkeneko hiljabetetan Bilbon eta Euskal Herria osoan zehar inkluso hemen Ironlan ari gara kampaina mediatiko baten bitartez hori ere lantzen eta hori bueno, ba, jorratzen dugunean ari gara batez ere talka bat edo txoke bat ari dela gertatzen e, bi eredu nagusiren artean bata instituzioek edo kapitalak babesten dutena badakigu, hori ba, erkantilizatua dena, jentrefikatzailea, turistifikatzailea, eventifikatzailea, esaten dute piztu bilbokoek, eta bar, e, balore batzuekin lotua, bastertzailea dena, eta bar, eta horren horrena horrean, ba, herri mugimendutik sortzen da beste eredu bat, erudu baten babesa, defentsa, eta hori sustatu naia, badena, adibidez gaztetxek sustatzen dut dena, badena sozialagoa, badena oinarritua beste balore batzuetan, komunidadean edo oinarritzen dena ere bai, eta bueno, ba, imaginate zazpikatuk, ama bi urte beteko dituzuela ja. Ba, horren inguruan zuen ausnarketak ere egin izan dituzuela, eta horiek entzuna egituzkegazteko. E, bai, bai, bai, ausnarketak horrekin ba, ba bat egiten dugu. Egia da, e, Bilbo, bueno, Bilbo da gure iria, eta Eta hori ba e eta instituziotik eskaintzen diguten, ba bai aisialdi eredua edo kontsumo eredua, ba, hori, kapitalista edo sentsuretan mugitzen da eta eta es hori ta gainera es hori bakarrik gainera e, ba sortzen dituzten edo sortzen ditugunhoi, ba E, ez digute, usten edo ez digute utzi nahi, uhum. eta e, ba, bai, ba, gainera aldesarra bezaleako auzo batetan hori e, ikusten da pila, ba, ze, gure inguruan ditugun ba, oza, gure inguruan dagoena, da hori en, en el estado más puro, sa, aldesarra bihurtu da edo bihurtzen ari da un centro komerzial, eta uhum. jendea dator ba hori erosketak egitera, e, tabernetan kontsumitzera eta eta ba oso bizitza galditzen da apur bat aparte. Orduan ikusten dugu oso garrantzitsua e, beste, mo, beste modu bateko espazioak egotea, saspikatu gaztetzea adibide bezala, e, ba, bai beste e, kontzumo modu bat e, sustatzeko edo aukera hori egoteko, beste aizialdi ere du bat e, e, sortzeko bai, e, formaziorako gunea izateko edo bueno, ba, espazio bat izateko. E, <coughs> Instintuziok edo dualeketzeak usten ez digun hori hausatu ba, alizateko mm -hmm. Sistema horretik, kanpo mm -hmm. Eta gainera, pentsatuta beti edo Jukindako <coughs> e, beti hor e, nori izango den helburu. Ez bakarrik e, ba, bizkaitik, bilboko beste hauso batzutatik Kanpo datorren jende hori zerbitzatzeko espazio bat izango mm -hmm. dela auzoa, baizik eta bertan ja berez, badagoela komunianade bat Eta baditu la beharreizan batzuk, klaro Bai, bai hori da, bai Hauzoa bai. ikusten du oso garrantzia, hauzo bizitza eta Eta, eta gure arteko harremana sustatxe, eta, eta garra, o sea, gure bizitokia, ba, gure bizitza egin alesateko leku bat izotea. Mm -hmm. Aipatu duzulen, e, nola e, saspikatu dela, ereduetako bat dinamika hauek sustatzen dituen kolektibuetako bat, edo dinamiketako bat badaude beste asko, gaztetxen mm -hmm. mundu honetan badaude beste asko eta bueno, konturatzen gara nola bada, azken biru urteetan badauela ofensiba oso sorrotz bat, oso gor bat e, espazio hau entzako Bertan, pues, badaude espazio batzuk mehatxuak jaso izan dituztenak uh -huh. edo incluso desalojatuak izan zirenak, izan bentsaren ez gogoratzen uh -huh. eta, eta, bueno, horietan, hori, pues, mehatxuaren, bueno, mehatxua e, desalojoaren mehatxua etengabea, ez da, ez bakarrik e, bilbon horrentxe e, bertan marabillase gaztetxaren kasua ari da gertatzen iruñan uh -huh. baita e, e, e, gabontzar gabean nola sartu ziren gazteizko gaztetxean eta, bueno, horre ari dira gertatzen e, Eraso asko, está. Zuek nola nola bizi duzu egoistua. Ja. Bai, o de hecho que urte hasiera oi izan da, izan da brutal, o ya lenengo egunetik, ba hori, Gasteizen eh kristal gero maravillas eta eta ba, ba ikusten dugu nola eh saien interesatzen ba horrelako espazio autogestionatoak, ba, e, egotea, hmm. baina nikusten dela bai ikusten dela eh herri herri mugimenduaren er, erantzuna eraso e, e, domeatzu hileek dela dela oso garrantzitsu bai eta eta daukagula kristo indarra e, ez ezakitu maravilhas en caso arbitrides egotena oza, orain dagoen mugimendua ir ditzen erantzun ona ematen ari garela eta hori zanmardela ikustea ba, ez garela zoro batzu gastetze batetan sartuta baizik eta daukagula ideia ideologia bat eta helburu batzuk eta eta ez garela txikituko, horren. horrena mm -hmm. horrena dibide da, dibidez, gazteizko talka, gune feminista ere bai, hori okupatu egin izan dutela, horrein dela edo zagutzera eman, mitxienez. orain dela hilabete pare bat edo, bye. eta horrelako bueno, dinamika asko ere sortzen dira oseak ez da dena mehatxua eta ez da dena zuntxiketa, hasi que bueno posten, posten gara zentzu horretan, imaginatze duzuek ere bai bai bai, desaldojo bat, <laughs> okupazio berri bat, hori ze, eta bueno, e, okupazio berri bat baina gure interesatzen seguna da saspikatu, s da helduko gara 12 urte horrenera, baina hori baino lehen ibilbide luze bat, 12 urte luze eta eta bueno, azaldu ditugu zergaitik diren garrantziskoak horrelako horrelako espazioak, baina zergaitikaren beste beste e, alde bat da zertarako edo helburuak, arrazoiak alde batetik, helburuak beste aldetik, ez? Orduan zuek 12 urte betetzen dituzue eh? eta helburuak sentzuk diren galdetzea, bueno, galdera apur bat tranposoa da. Igual 12 urte goetan helburuak ez direlako kompeti berdinak izan eta evoluzionatu izan dutelako, edo igual, ez? Ego mantendu duzu, zein izan da zuen helburua eh, zaspikaturekin? Bueno, ba, hori zaspikatuk ama bi urte betetzen ditu aurte, baina gu duela bi urte sartu ginen zaspikatun, nirugarren gara uh -huh. beraz, eh, okupatu zene, zenean ez dakik guz eh, ziurzea helburu zituzten, imaginatzen dut Orokorrean pues, eh oro berdeinak direla, eh, uh -huh. gazteak Gasteak eh, gura alternativa bat sortzeko espazio bat. Uh -huh. Lenai batu bezala eh bertan gure usualdesarra, pues eh, turistifikatuta dago guztiz, gero ta multinazional gaiago daude, hotel, hotel berriak, uh -huh. eh betiko dendak gero ta gutxiago daude, istenari dira saure aizialdiaren zertan kontzumora bideratuta dago guztiz, ez daukagu beste alternativarik orduan hori orain gehiien batematen bat den momentua dela baina uste dut hori betiani gertatu izan dela aldesarrean mm -hmm. eta uste dut e, bai helburua beti izan dela bos, gazteak elkartzeko bestela tabernetan elkartzen gara ez daukagu beste espaziorik elkartzeko eta beste alternativa bat sortzeko. Uh -huh. Guk ez dugunahi taberetan egon sartuta dagun guztia, bos, beste gauza batzuko egitera. Uh -huh. e, nabil pentsatzen, nola guk e, hemen Irolan hogeita 30 31 ja urteko ibilbide honetan daukagula arasotxo bat eta da eh estabeiden transmisioa. E, hau da, zenbat eta zenbat eh militante pasatu diren eta belaunaldi ere pasatu diren Irolatik eta gero batzutan berriro berriero estabeida berdinak errepikatzen, ba eh ur, urteak eta urteak emandako iguala, aiztabai da hoiek, hausnarketa hoiek, eta akordio hoiek, ba, ba ez ditugulako ondo ulertzen, eta berriro beharrezko zaigulako hoiek eraikitzea. Hori gertatzen da ere mugimenduko kolektibo asko eta askotan eta bueno ba osnarketarako ere balio digo eta efetivamente oso oso argigarria da nolatan eh eh konsumora bideratzen den gure estiloa bizitzeko estiloa aisi aldia beti lotzen da e, gastatzearekin eta eta konsumitzearekin eta horren aurrean alternativa sortzea edo eraikitzea edo ba garrantzizkoa dela eta horretara bideratuta dinamika asko e, egin izango ziren hamami e, urte dira egongo ziren urte te orrenak egongo ziren eh aste politikoak egongo ziren bueno, kontatu apurtzu bat horrelako urte hauetan eman diren, eh lanketak eta bar. Ba, ba bai, eh egintugain beste gauzaia, baina bai, aburu bat holan e, urtero egiten ditugunak edo saiatzen garenak, ba alde batetik ikurturrena. Eh mm -hmm. Hori, nahi dugu izatea astebate bat ez bakarrik, eh, o jaialdiak eta eta juerga eta kontzertuak eta ondo pasatzeko lekoa izatea, baina baita eh, formaziorako eta eta eta ba hitza bai maiinguruak, bai baita tallerrak edo beste motetako ekintzak bai, egotea. Eta gero ebai aste politiko kulturala egiten dugu, saiatzen gara egiten urtean birritan edo Mm -hmm. e, ba hori, or, hori eskaintzeko, eh, ba itzaldiak, mai inguruak, tailerrak edo espazio bat, ba bai jendea ezagutzeko eta eta formatzeko ba beste leku batzuetan ez daukagun aukera entzuteko edo edo ikasteko. Uhum. Eta gero, baia ja urtetan zehar hori aldatzen joan da asko, baina e, urte osoko tailarrak egon dira, ba egondantzala parta tailerra, pandero tailerra, gitarra tailerra, eh euskal dantzak, e, e, e, gauza asko. Eta bebai esaten da leku bat, ba kolektiboentzako ba, e, e, biltzeko, edo pankartak egiteko, edo mm, behar duten espazioa baien jarduna horrera eramateko. Hori hori, nien galdetu, ez bakarrik zuek bertako da horrek ento kudeatzen duen espazio bat, baizik eta hainbat eragilek eskatu eskero, pues erabilia halko duetena, beti ere libre baldin bat dago, eta ba, baldin txabatzuk, zain du ez azu espazioa, bezalakoak, e, be. ba hori betetan, baina baina hori, ez bakarrik zuena, baizik eta soziala, ez? nahi duenak erabiltzeko moduko, eta inkluso e, hori, E, iraunkorki, asambladak bertan antolatuta edo, bueno, puntualki, ekintzaren bat, jaialdiren bat edo antolatzeko jendeak jo du zuen gana, ezta? Bai, bai, esko, da leku bastante estrategiko bat, sí. alde zarran egon da, orduan e, ba hori, ba jendeak ezagutzeko kolektibu desberdinako, zo so, aukera ona da nire ustez eta horregaitik E, ba bai, etortzen dira, zen haien e, proposamena egin, eta, eta normalean, oso roi honean, eta herrez mm. aurrera eramaten dira mm. gauza desberdin. Egu tegia begiratu, eta posible bada, pues aurrera. Hori da, eh. bai. Mm -hmm. Oso, ondo, oso ondo. Orduan <coughs> bueno, egin ditugu, hain bat errepaso, egin ditugu, hain bat kontu, ez dakit igual anekdotaren bate kontatu nahi duzuen. Ba, ez ba... da, Claro, ez que bi urte dara mago akarri bai. gaztetzean, baina bueno, igual amargarren urta urrena ospatu bai, zenean, gozartu ginen justa amargarren mm -hmm. urta urrenean, duela bi urte. Mm -hmm. Eta hori, ba, zeuden e-pasan asanbladakoak, aurreko asanbladakoak zeuden hor, eta gombiatu gintuzten urta urren hori prestatzeko, nahizuten egin, pues, amar urte, ezen baki boro bilbat, nahizuten zerbait bereziagin. Mm -hmm. Eta hor sartu ginen horrein e, e, goza asanbladakoak. Mm -hmm. Eta bai, bai oza, ni, ni uste hori esperintzarik onena izan da momentu zaspiegatun, mm -hmm. bildu ginelako ezagutzen esgenuen, ez osea aldesarreko ezagutzen zakituen gazteak. Mhm. Mm mm. Kolektibo desberdinetakoak hurbildu ziren. Bai. Nik videoklipan dut eta oso aberatsa ematen du. Bai, bai, bai. Horra bai. agertzen den bakarrik parte hartzea eta hori da bakarrik. I bai, agertzen bai, direlako hor, tantzan. Bai. Bai. Izan zen bai. auk, aukera sona generazio desberdinak bai. elkarteko eta eta ni uste utortik aurrera bai gure arteko harremana eta osoan sortu dugun Giro. Giroa bai bai, oso, osea, oso nahi, oso nahi poste nahis, poste nahis. eta horrekin ja a, ama bigarren urte hurrenean eh, sartuko gara, biar urtareiako gehita batean hasiko dira ekin e, e, txak hainbat ekitaldi edo ekintza txades berdinantolatu dituzue aztean zehar eta, eta egunero de etxo eta horietan sartuko gara ez kronologikoki, ze hori ja aspergarria da eta horretarako dago kartela <gibarren> baina hori baino lehen e, leloaz nahi nizuen galdetu, izan ere hor agertzen da, gure garra hasia da gure garrazia da, gainera letra batzuk besteen gainetik agertzen dira, eta bai. bar, eta hori eh, azaldu zergaitik testu hau, eta zergaitik gaitik hori, eta zergaitik gainera diseinu horrekin. Ba, ba hori, hitz jokoena nosba amutzen, no? pasan urtean. Pasan urtean bebai, egei jolaztugu enan horrekin. Eta, bueno, ba, bebai irudio horrekin katu bat edo, uh -huh. ba, oiuka edo lako sezer, ba... Eta, eta gure garrazia da, gure garrazia da, burbat ba, itz jokori ba, esateko e, oso indartu gaudela eta, eta gure garra eta gure indarra e, E, oso potente dagoela lanean jarraitzeko, borrokan jarraitzeko eta eta ausoa eh hor mantentzeko zaspikatu gastetzea. Hor garrantzitsuago da, ere aurretik gai bat duten beste mehatzen ondorieaz. Ba, hemen gaudiz astolatut hemen dago eta oni garrasia. Zuek jaso duzu EH-rik zuzenean edo ikusten dituzu ingurukoak eta beti beldurrez. Bai, bueno, azkenaldian bastante lasai. Era zaspikatu historikoki, o, sa, o sa, zenetik desalatoke on. Au, bai. Oda, hirugarren hirugarren gastetzea. Lena ziren beste bigaztetze alde sarra, nada irugarren zaspikatu eta lau, lau aldiz desalojatu da eta, eta berriro kupatu.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 Hori bildu ditut hemen egindutut sailkatu eh, multzoka mm, mm -hmm. eta eta esan genezake adibidez gehimo direla hainbat bat ekintza formazioaren inguruan. Igual hoiek eh, eh, kontatu nahi badizkigu zuen? Bai, ba, ba formaziorako hartu dugu hartzen dugu normalean hasteko hasiera aztelen, mm -hmm. aste arte asteazken eta hori arratsaletan ba aingo dugu itzaldi bat eh, fasismoariengorakadari buruz. Mm -hmm. Eh, gero eingo dugu mai inguru bat emakumea eh, eta kirola, ba ezakete iruditu zaigun, osea justo ba hori ezitzaigun aukera hori egiteko eta iruditu zaigun oso interesgarria. Mm -hmm. Eta eh, enbeste ez den alandu de hecho. Bai, bai, bai. Eta lortu du ditugu kirolari desberdinak eta eta kasetari bat eta hori biliko gara ba horri buruzkoetan. Mm -hmm. Eta gero ekonomia sozialer alatzailearen tailerra daukagu astea azkenen astea azkenean, azkenean be bai. Ezakidet ala oso ondo zelako izango den, baina baina pinta oso na dauka, eta mm -hmm. emango duterak e bai oso, Ezaketen, uzutuz interesgarris el modela. Hoyek uh -huh. dira asteleenean, artean eta asteazkenan, ezta, beti 7etan, zeitardia, vuelta horretan, ezta. Lakaitzak begira desala kartela, gero <laughs> er, hau eh, publikatzerakoan weborrian jarreko el kartela, así que egongo da. Lakaitzak <laughs> ikus dezan segunetan daukan zer. Eta hoyek dira aproba formazioaren ingurukoak, ez? Astea osoa aprobetzatuz, ba lehenengo egun horietan egongo diren ekintzak, baina gero astea aurrena segitzen du eta egongo dira hainbat eta hainbat ekintza eta ien artean ba, ba, ekintza batzuk kulturalagoak izango direnak, es, eh? rojo antzerkiak, egongo diradi jemanaldia, bertso saioa eta kontzertu batzuk eta bar. Hoiek ere kontatuko dizkiguzu. Bai, eh ostegunean bi monologo bat, eh Nerea Ariola eta Ezdokiru Antzekia egongo da. Gero DJ bat, eh eta larunbatean ere kontzertuak, eh bat, Baskaloste bat. Uh -huh, uh -huh. E, Bai, bai, bai. Kontzertuak Ostrialekoak dira eh Ketekalles, eh datosela Madridietik uh -huh. en plan akustiko, Eh gero eh Zarisamba, dela Kolombiako oneska bat eta eta DJ batekin, oso asi en plan bailable o segundo, eta azkenean eh Guda dantza. E, eh Rolioska. Bai, ma, bai, más Rolioskal. Mm. Folklore, bueno, folklore es baina urrulle, bai, bai. Oso tipo jatorra dira, bai. baina ekite dute eskatrompetero, no no nos engaño. Eta, eta zapatoon daukagun isilitaruneri, bai. eh, trap, eh, bai. e, Euska, euskara trapa, bai. Bai, bai, modal dago onarek. Bai, bai. Egereskabidean, bueno, bai. bai, bai. e, mm -hmm. e, eta eta amaitzeko xistada, xistada de eta, eta gero a pintzada Osaur batel moda sombra. Bai, segurua. Bai, bai, bai. Bueno, Karreko que... dituzte lagunak eta uki selektorea eta. Da bezu, bezu. Egun horrek oso pinta pintagona dauka, de bai. hecho. <risa> bai, bai, bai, bai. Eta Baskalostean ere bai izango ditugu berin bau, deustuko deuztuko gaste batzuk, eh, oso ona, bai. Uh -huh, uh -huh. Eta gero eh, Bertso Saioa Domekan ere bai. Bai. <risa> <risa> orduan bai, orduan eh eguen bariku zapatu Domeka hoietan ja egongo da aproba jaleillo bai, ocioso bai. eta bai, kultureta. Bai, bai. Eta eta badaude naiz badaude la ekintza bait gehiago eta ekitaldi gehiago edo dinamika gehiago antolatu dituzuela eta hoiek bueno e, bebait dira kulturaren ingurukoak es baina sailkatu ditut hor gehiago harremanen inguruan edo zaintzaren inguruan izan ere bueno, naiz eta kultura ere jorratu hoien bitartez bueno ba, e, e, e, koesio eta bar ere jorratu alde daitekelako e, e, e, e, hoien bitartez mm -hmm. eta hoiek ba, dira azkentzuk dira ba ostiralean arratzaldean ume jolasak dira plaza berrian mm -hmm. herri jolasak gasteteko Nasita, uh -huh. eta gero larun batean zazpikatu eh, kantari ingo dugu uh -huh. uh -huh. eh, bueno, al desaretik eh, abesteñoango gara Eta hori. Eta hoiek. Bai, hoiekin oiek. bai, gainera eh Adirasgarria nola ezareten geratuko zaspikatun, baizik eta hasiko ezareten, bueno, zaspikaturen aurrean dagoen plaza horretatik eh, abiatuta, Jongo sareta aldesarrera bai. eta Biliko sareta orkantari, umen asunto hau egingo da Plaza Berrian ere bai, eta bueno. Bai. Ba, hori ere interesante. Bai, eske eskenan urdean zerbaiti egoten gara zaspikatu harban sartuta eta mm -hmm. oda agartzeko, bueno, bai, hemen gaude eta ez gaude beti hor sartuta ez ogaz, e, gure auzoa ere okupatzera sentzu bai. Bai. Bai, bai bai hori da auzora ateratzera gure ekintzak bai. eta eta Hhh uh hhh. Uh -huh. Osondo, eh arrakasta espedu zuen. Normalean zenbat jende hurbiltzen da eta sentzuk izaten dira arrakastatxoak sentzuk baino. Itzela, itzela. Iurriduta da, es. Normalean eh larunbatean egoten da <gül> beteta eta ostirala eta ostegun be bai, esan es larunbatean bezala, baina normalean egoten da da jendea Eta gero astekosea astekunsarreko hoiek eh formazio saioetan be egoten da jendea. Eh uh -huh. zea, e, uh -huh. e, normalean uh -huh. bai, ez dakit. Osea, Erakartze Edo, edo, edo izaten da batez ere gaztetxeko jentea? Nikustuz, justu urte horrena dela, oza, sea, etortzen dela gutaz edo gure inguruko jendeetaz aparte jende gehiago. Mm -hmm. Supongo, bebai, ba hori, komunikatiboki jende gehiago eta interatzen dela urte horrena izan da, eta, mm -hmm. eta urbiltzen da, gainera nikustuz dela aukera oso ez Gaztetxas baduzu hurbiltzeko urbiltzeko como er, oso modu erreza. Mm -hmm. Eta badak izu gomodela jendea, gomodela sosien interesgarria, Orduan ikusten dute, bai, e, oso momentu hon dela horretako. Oso ondo, oso ondo posteanaisia naiz. ia den, incluso arritu egiten sareten eta, eta, <laughs> eta jendeak kanpoan geratzen den. <laughs> eta eta bueno, ba ez dakite Joango gara igual askenego blokearantz eta eta sarratzen elkarrisketatxo hau. Eh vale. e, ohikoa de moduan, ba niri gustatzen zaik jaikitea aurrerantzean, aste honetetik aurrera zer ekintza edo ja dituzuen proiektatuta, uhum. igual ez daude garatuta eta ez daude zehaztuta data batzuk, baina Baina bai pentsatuta egin egingo direla aurrerantzean edo datosen haste e, ilabeteetan ez dakiz zein ekintza. Bueno, ba, eh otsaileko ostegun guztietan egongo dira eh Antzerki Laburra Kastetzean, Mikel oh. Martinez aktoreak antoratu dinamika bat e, Bilboko gune desberdinetan eta uh -huh. bat izango da gastetzea. Hor uh -huh. badare ostegunero Arratsaldean desksari sortuta maiu arratsaldean. Mm -hmm. Antzerkiak egongo dira eta gora parte daukagu beste dinamika bat dela kaska musikeroak. De mm -hmm. kaskagorri konpartzarekin batera egiten duguna eta da ilabetean baino ostegun baten ere. Eh ba, e, gazte talde solem bai. taldea ez bakarrik musika, eh poesia edo dena delako. Bai, bai, jaso genuen nik badoket musika talde bat eta jaso genuen proposamena. Ba. Eta bai, hori da e, hainbat eta hainbat e, artista, ez bakarrik musika di, eh disiplinakoak, ba, ba galdetzeko ia den e, gogoz eta disponible horrelako dinamika baten parte hartzeko. Orduan hartzen dituzten noizean behin, e, proposatzen diete egun honetan alduso ema bai. egineman aldiz bat eta bai. leku honetan eta bar eta, eta horre laguntzen du asko saretzen bai musikarien artean eta ezagutzen herri mugimendu eta bar eta, bai. eta oso, bai. oso dinamika bai. polita Eta gero, aste politiko, kulturala, bebai, martzoa, pirillan edo, dugu, bebei. Uh -huh. Aurtengo lehenengoa, horrein dela gitzi izan da... hori horida. ...izan da, bimieta mazortziko azkena, eta izango da. Ondo. Eta, bueno, horreindik orko egitaragoa ez dagoat lotuta, ez, baina izango da antzekoa, ez? egunero eroain batekin batzu formazioa, beste batzok aizialdikoak. Horida. Eta igual, inkluso bat, eh, irola kantolatuak. Bai, bai. Ederto, e... Eh, hauek gauzak e, jakiteko apurba gehiago, gehiago esagutzeko nola in, interesatzen za, eta azte politiko-kulturala, baina oraindik dik ez dago informazio gehiago, non agertuko da, non e, jartzen dituzu desu komunikazioak. Ba, publikatzen dugu, agiten dugun guztia Facebookean mm -hmm. ean saspikatu gaztetzea, Instagram ean eta Twitter-ean bebai, mm -hmm. or gaude, gaude aktibo, agiten dugun guztia hor publikatzean goz, eta ba, gero bai e, komunikatzeko, edo guretan gurekin harremanetan jartzeko, Ba, or, hai, e, plataforma hobenbidez bidez bai eh mezuak bidali aldezkigute eta hor eh e, jarrial gara kontaktuan eta gero bestela eh zaspikatura hurbildu ditugu asambleak e, igandero zaspiretan mm -hmm. orduan parte arte nahizuenak eh igande batean zaspiretan hurbildu eta hor ez da ezertu igit zituzu eh Entenatu nintzen karmelakoak egite dituztela Astero dedikatu gai desberdinetara Orduan Aste Artean Igual pasaren Aste Artean Egin zuten harremanak uh -huh. Eta hurrengo Aste Artean izango zen proiektuak jaso Urrengoan teknikoa, berriro harremanak Eta orduan Astero zin joan proposamenak egiten, zuek e, e izik ditutu... No, Ego no. egunero guztia. Bukere, bai. Iroland egunero guztia. eta, eta, eta <risa> la jaleo handiago, baina, baina, baina, baina bai, bai, bai, bai. Baina horrek ematen du aukera hori, jende hurbiltzenakoan biltzenakoan pues bai, eh, errezago izateko ere, bai. Oso ondo, oso ondo. Ba, gogoratuko dugu, orduan, eh, asamblada izaten dela igandetan eh, saspiretan, eta informazioa, normalean, sare sozialen bitartez eh, publikatzen duzuela, imaginatzen du prensari ere bidaltzen dira, agertzeko beste horrialdetan bai, eta, eta gogoratzea ere bai hori ja biar bertan arrastiko zaspiretan lehenengo hitzal e, egongo dela fasismoen gorakadaren inguruan, zaspicaun e, horra zaspicaleetan e, dagoen e, solookotxeko eskaieretan eta eta nahi duena kurbiltzeko. Bai hori da gomilauta dago mundu bai. guztia. Ez dugu ezan, baina, mm -hmm. esan, baina ekintza tza guztiak doainik dira Baskaria izan ezik, Baskaria zei horretan sí. dago, baina beste guztia doainik da, beraz e, mundu guztia horbiltu horbiltu alda, eta horregomu gara ja Eta itzarot Eta itzarot, ja jo, ba, eskarrik asko e, e, eta egomu gara aurrean ere, bai? Bai, eskarrik asko asko, zei, Ba, joan zei gordua eta enlugara amaienera. Gaurko <risa> not... jokajei honetan, zazpikatu gazte txeko kideak izan ditugu. Amabigarren ospatzeko antolatutako ekintzak asaldu dizki dute. Indartxu sentitzen direla adirazi digute, eta horren adibide da hain zuzen, aste honetan garatuko duten programa zabala. Formazio eta pedagogia jorratzeko, zein aizialdi eta kulturarekin gosatzeko asmoz, antolatu dituzte ekintza de desberdin asko eta asko. Eta gainera, Bilboko Aldeza Harreko komunitatean eragiten saiatuko dira beste behin. Harreman eta seintzarekin lotutako dinamikak antolatuz, eta incluso ekintza batzuk, gaztetxeko horretatik kanpo garatuko dira. Haudena, bi hartik aurrera eta domeka bitartean izango da. Urtarriaren hogeita batetik eta hogeita saspira bitartean. Haukera baduzu ez saia saitezte emanaldi eta kintzaren batetara burbiltzen, ziur gero ez zaretela gero hasieran, Euskal Herriko hainbat hiriburutako gaztetxe batzuen egoera komentatu dugu. Halde batetik, Iruñako marabillas gaztetxearen desalojoa, donosteako kijerak jasotako netifikazioa eta gazteizkoan hasieran egondako iztiloak. Ez batetik, kasteizko talka espazio-feminista okupatuaren jaiotza ere komentatu dugu. Saioa agurtu aurretik eta beti bezala, entzun ditugun bi kantuen kreditoa eman nahi dutzuet. Lehen, pati Labelle eukindogu, Lady Marmalade katta auspetsuarekin. Guretzako osesaguna egin zen bi miliata batean, Bolingus pelikulako bandasunaran agertu zailako. Baina jatorrizkoa, hauze da, Label artistaena. Eta jarraian, ba, kanta batekin nintxiko zaituztet, eta nola ez, ba, duela bi urte zazpikatu gaztetxaren amargarren urtorren erako egindako kantua berrezkuratuko dugu. Marru edo miau, borrokak tirao, superrakatz taldearen eskutik eta gainera labasu eta rich mauzeko raperuaren kolaborazioekin. Bueno ba, horrekin nintxiko zaituztet, ondo ibilit! Let's kids, ba dezarau hai egunez eta gau Aspika tu gazte nahi zuzoba, sakurra kamptora alde hemen dikosba zazpikatu zazpikale dira gure ronka, gora, gora erondan gora, tatuak alean beti dauden iriardoan alternatiba berriak autogestioa mutakezu apaya okupazioa, borro kalariak aurreran bagoaz gauzak alda eto egin behar nola bak, lau, ero be, bak, eto rigure aldera hause da momentuan bambarra, bambarra kaleko indarra, aldezarreko Euskaldon garra, farra resistentzia da bide bakarra, da bide bakarra gazetxea, niretxea, zuretxea, muretxea koloreztatzen gabiltza kalea gorria laranja do morea, bestela berdea ez ditugu nahi zuen kolore grisakea Ya que el cartu barremana sortu en vivo coal de sarra merescura tu tainartu al agua que sonar tu cayó la acsera gira cabira va diru diso katira preso a que rira za cura gnora mendeira al catel pampiña sentiaras tenegumiña sueni rifarra gure chates tira cheguña ikusten da bilosoa eskaileretatik ora que no te no cuenten esto reis suufro vaga viga igara Bir data gastea da gura alchora tikot chakurreku wow unekorita gukau arauak desarau wow. egunes eta gukau edo mea